Először is szeretnék az Istennek köszönetet mondani. Tudom, az Istennek mindig köszönetet kell mondani, mert ma egy egész eletteletes napom volt, és semmi esélyem nem volt arra, hogy 9 óra 55-re ideérjek. Most 22 óra van helyi idő szerint, amikor önök ezt nézik, ne nézzenek az órájukra, mert nem 10 óra lesz reggel, se délután. De sikerült ideérnem, és ez csodák csodája. Annyira, ugye a Zimon kedvéért még azt is kinyomtattam, amit egyébként közben elvesztettem. Úgyhogy még ezt is lehetővé tette az Úristen, és szeretném neki innen megköszönni. Jó napot kívánok! Jó estét kívánok! Jó reggelt kívánok! Ez itt a hazádnak rendetlenül, a Magyar Közöny Podcast csatornájának a legújabb adása. A mai témánk, nem tudom, a mai vendégeim, Pion István, Csider István téged hogy figyelj, fiam? Én idős, nem, nem ugrik be. Bakás István sejten Köszönöm. Te István? Mindenki István, te is István vagy. Ö... István. Ö... Most nem én. emlékszem. Jó. Köszönjük, hogy velünk tartottak, de most mindjárt ne hagyják abba itt a múlt idő miatt. Ne meg megtalálnak minket az összes közösségi média csatornán, a Facebookon, az Instagramon és a TikTokon is. Tegyék fel a a kérdéseiket, lájkolják és osszák meg a tartalmainkat, de tudnak támogatni minket szuper lájkalba revoluton keresztül is. András jól mondtam. Tökélet. Nagyon szépen köszönöm. Ha már nálam van a szó, akkor némileg magamnál is tartom, és aztán odaadom nektek. Elképesztő napom volt. Um, megródtak amiatt, hogy ugye én úgy beszélek a csatorna csatornaváltásaimról, hogy közben aki miatt ez a változás bekövetkezett, annak én nem tudok és nem is akarok teret adni. És aki egyébként ezt írja, annak igaza van, ezzel együtt nem tudok ennek eleget tenni, és most se fogok rosszat mondani a korábbi társamról, aki ellehetetlenítette az én fogalmazásom szerint a folytatást, és hát fogalmam nem volt arról, hogy lesz-e, de pont veletek voltam, amikor ez bekövetkezett, úgyhogy ezt akkor veletek meg is osztottam, ha nem is voltam olyan nagyon drámai, vagy nem tűntem annak, valójában az voltam. Um, hogy elsodrodom a zimom művek felé, a magyar közöny felé, nem lehetett tudni, hogy a kontroll felé, nem lehetett tudni. Egy dolgot tudtam, hogy mit csinál a szél, ha nem fújt, tehát mi a fa lesz velem, hogyha nem csinálok semmit, tehát elképzelésem nem volt róla. Telt múlt az idő, és lett zimom művek, és lett kontroll. Egyszer lehet, hogy el fogom mesélni ennek a történetét, most nem fogom húzni ezzel az időt. A kontrollon írtam jegyzeteket, de azzal nem sikerült betörnöm a világhírbe, nyilvánvaló az én hibám volt, viszont néhány nappal ezelőtt Elkészítettem egy montást, amely az utcaemberével készült. Ilyet utoljára, akkor a 80-as évek második felében csináltam a magyar rádióban. Ott ugye a híres riportereknek, nagy riportereknek a nagy interjúi előtt beszélgetett az ember az utca emberével, hogy mit gondolnak a nem tudom, mit Képzeld, rá. én onnan emlékszem rá. Valaki onnan emlékszik rám, de hát ez nagyon régen volt, és hát meg kell, hogy mondjam, hogy kéteshetőség volt, vagy nagyon. Fogom érezni magam, vagy nagyon jól, és Valamint az utóbbi következett beráadásul az emberek kedvesek voltak, válaszoltak. Elkészült a mű, és leanda a kontroll. Egyben a felelős kiadó Magyar Márton, aki Magyar Péter Öccse közzétette, hogy én a kontrollhoz szegődtem egyebek között, hiszen elszegődtem a Zimon művekhez is, úgy, hogy közben meg megmaradt a Kejfejancsi, hogy ne érje szó a ház elejét, tehát a Városliges és a Navracsis művek nem mondhassák azt, hogy eladtam magamat az ördögnek, de hát ugye hogyan mondhatom, hogy nem adtam el magam az ördögnek, tehát hogyan létezik, hogy fenntartok egy önálló régi csatornát, miközben a másokból Szapul Zimonnal, aki hírtévés volt, vele lepaktálok, és akkor jön még így a kontroll, az meg a Tisza, tehát igen, és hát ettől, ettől hirtelen mindenki rájött arra, hogy, hogy akkor én velem valamit csinálni kell. Én azokkal az emberekkel korábban jóba voltam, és akiknek sok mindent köszönhetek, nem fogom se toll hegyre tűzni, se mágiára vetni, minden esetre átalakul az életem, kicsit olyan leszek, mint ahogy Szikszai Péter beszélt a hírtéréréről, emiatt egyébként sajtópert veszítettem, tehát nem igaz a történet, nem mondati ilyesmi sohasem Szikszai Péter, kitaláltam az egészet, de volt egy történet, amely arról szólt, hogyha nyert volna a Fidesz, akkor esetleg a hírtérő műsor struktúrája másféleképpen alakult volna, és én ezt egy egészen zseniális mondatnak gondoltam. Meghalt a király, éljen a király, nem mondati ilyesmi Szikszai Péter. Mind az én agyszüleményem, és hát hirtelen átalakult az életem, tehát így hirtelen műsoridők szabadulnak föl. Még um, hát olvasom mindazt magamról a Magyar Nemzetben és a Mandiren, viszonylag már régen olvastam, aminek a felesége igaz, és amivel kapcsolatban mindenkivel szóba állnék, hogy most tisztázzuk, hogy nem mondtam, nem csináltam, nem így értettem, nem így volt, de hát ezt nem lehet megtenni és hát ennek a pokoltűzében égtem, hozzátéve, hogy ma még lakógyűlés is volt, aminél borzalmasabb nem létezik, de azt ott is hagytam, tehát a kiszerűség diadalában ilyen mértékben nem voltam hajlandó részt venni. Majd elkezdtem beszélni a kontrollnak egy ilyen konstruktív, főemberével, és attól annyira belekesedtem, hogy majdnem elkéstem, mert kiderült, hogy azok a tervek, amelyek az én fejemben vannak, és amelyeknek semmi közük nincs a tiszapárthoz, annak alapvetően az élethez van között, csak immáról nem a rádiózás, nem a televíziózás, nem a YouTube-ba kapcsolatos, és van valaki, aki ért hozzá, én nekem van mondandóm, mi lesz, hogyha összeadjuk mindazt, ami nekünk van, hogy közben elfelejtettem mindazt, amit a magyar nemzet és a mandine okozott, amire korábban nem volt példa, tehát ott bennem olyan dűv volt, hogy szegény lányom az hónapokig, hanem évekig élt ennek az árnyékában, és így estem be ide ebbe a stúdióba, miközben hazamentem, hogy becsuktam el az ablakot, de királt, hogy becsuktam az ablakot, jött a villamos, és ezt most önök elé tártam, meg elétek tártam, annyira nem is voltam hosszú, sokkal hosszabb is lehettem volna, csak azt ne hogy mit akartam ezzel mondani, mert ezzel azt akartam mondani, amit elmondtam. Sziasztok! Kicsit olyan volt ez a köszönés, mint a névtelen alkoholista. mert most elmondtam, hogy fia János vagyok, 68 éves alkoholista. A magyar közéletben veszek részt, annak az összes ódiumával. És akkor most itt elmondtam a kortörténetemet. Most írtok. Üdvözlünk körünkben. Pial István vagyok. Igen. is. De, Igen. de mégis, mégis akkor most mi vagy te? Hogy, hol vettél te itt ebben a történetben? is, mm. Hol nézett magad? Nem tudom megmondani. Tehát nem tudom. Most éppen azok a műsor lehetőségek foglalkoztatnak, amelyek előttem vannak, beleértve az imó művek, ami nem a magyar közé, nekem van nem művek ebben van a magyar közé, van a hazádnak rendetlenül, amiben veletek beszélgetek. Tehát én most boldogan vagyok itt veletek. Megosztottam, amit akartam mondani, egy 90 százalékban is mondtam, hogy mi van. <tosz> Tulajdonképpen köszönöm mindazt, amit megtettek, értem, mert sose gondoltam, hogy a névtelen alkoholista klubját még egyszer az életemben föl fogom keresni, a... Korábbi tevékenységem okán egy párszor már voltam itt a nyíltel akkoristák között. Köszönöm a magyar nemzetnek, köszönöm a mandinernek, és egyáltalán köszönöm ennek az egész országnak, <gül> lehetővé tett, hogy ismét itt lehet. De nem hallastam sem so a mandinern, sem so ma a magyar nemzetet, ott, ott mit írnak? Hát szerintem hát, csúnyákat, nem? Hát nem tudom, a Jakub Csetti, aki, hát még, még nem találtak meg mindent, tehát még nincsen szó a Szikretmerről, még nincsen szó a Hajra most még csak az apja hambait, aki felporszívózta, és a nem tudom micsoda, tehát... Most az a gondolkodom, hogy kellene neked ezzel foglalkoznod amúgy. Meg hogy hogy érintett ez, ez? Valóban olyan máshogy, de rosszul, mint 21 éve? Olyan szabul, ugye. Hát. Csíkeknek volt szerzője például? Hm? Ö, nem, nem, volt. nem, nem volt. Nem egyiknek se volt, de majd még lesz. Majd még lesz. És számított vele. Persze. Hm? Hát annyira, hogy a, a, a Kéfi csatornája az azért jött létre, hogy mentesítsem ezeknek a mellékhatásától, és mint a mai nap jelzi, ez nem sikerült. Tehát jól átszáztam magam, majd azonnal leolvasták a számomot. Most neked jövőtudatod van? Jövőtudatom nekem egyfolytában van, de a kérdés nagyon jó, csináltak tudatot. De például a Fidesz ellenességet ezzel nem csináltak, mert érted, én a tiszapártot nem szolgálom a kontrollnál. Függetlenül azt attól, hogy mindenki... te döntöd el, Hát ez hogy nem én döntöm. Hát ez a Rúcsild, aki ugye azt mondják a gyerekek, ott a halálos ágyánál, hogy mindenkit lezsidóz, minket mindenki lezsidóz, mondjuk azt apám, hogy mi nem vagyunk sítók, és akkor azt mondja a Rúcsild, az a szöregrúcsild, hogy mi mondhatjuk azt, hogy nem vagyunk sító, de mindig lesz majd egy ember, aki emlékeztet bennünket erre. De tényleg nem gondoltam, hogy még egyszer bele lehet lépni ugyanabba a folyóba. Hát szerintem nem lehet nem belépni. Igazán. Szegény haza. Nem lehet nem belépni, azt hiszem. Meg hogy... picit az más. Kicsit hangosabban, meg gyerek közelebb hozhatja. Mélyebb ez a folyó, meg más, meg uh, mosarosabb, mint mint régen, gondolom. Nem tudom, én, én így régesen nagyon léptem bele, talán, vagy nem annyira, mint, mint mondjuk te, vagy nem uh, fröccsent rám minden, mint, mint amennyi mondjuk rád. A Bakásnak új élete kezdődött uh, youtuberként, és én azért örülök neki, miközben nyilvánvalóan nagyon féltékeny vagyok a számaira, meg én így vagyok. De én a Bakáshoz szeretem. Uh, ha ő azt kérdezi, hogy szeretem őt, nyilvánvalóan eletagadom, de ezt egy nagyobb körben bevallom. És én a bakácsot nem ebben a mostani periódusában, hanem egy korábbi periódusában ismertem meg, és én nagyon drukoltam annak érdekében, hogy mindaz, ami vele történik, és ami alapvetően egyébként miatt a történt. Tehát ő váltotta ki, az ország az a tér volt, ahol ez zajlott, de azért ő nem volt ebben egyáltalán ártatlan, bűnöse volt, de. És most nem arról van szó, hogy mit el, ahogy élt. És én azért drukkoltam, hogy ez rajta úgy ne hagyjon nyomot, hogy besavanyodik, hogy megsavanyodik. Hogy ne legyen olyan, amiről szokták mondani, hogy a sérelmi politizálás, és hogy aztán ez meglátszik rajta, és valójában egy mogorva öreg ember lesz, aki vissza akarja adni ezeket a sérelmeket. És most, hogy látom, látom azt, hogy... Újra virágzik, vagy legalábbis már bimbózik, és hogy az, amit csinál, annak köze nincs ahhoz, hogy ő egyébként bármit is ezzel, amit csinál, vissza akarna adni azoknak, akik őt bántották. És ennek én kára örülök. De azt ez az így van hogyha az ember nem azzal foglalkozik, hogy hogyan adja vissza, azt szerintem elég mérgező dolog, meg hamar megöregíti az embert, meg tönkreteszi. Hogyha csak ezzel foglalkozik, és hogyha helyett a saját dolgával foglalkozik, a, akkor az a, sokat tud ebben segíteni. Azt hiszem. Én azt értem, hogy csak az emberek, mi, tehát amikor annak idején ezt az egész kejfejöcsét elkezdtem, akkor például, amikor a Lovas Istvánnal elkezdtem beszélgetni, akkor a Lovas Istvánt megállítottam, amire korábban senki sem merte ezt megtenni, és megkérdeztem, hogy amit mond, azt miért mondja. Hát megkérdeztem tőle, hány óra van, és akkor azt mondta, hogy azok a rohadt kommunisták. És mondtam, hogy én értem, de mi köze van ennek ahhoz, hogy hány óra van? És ha bár nem sikerű zöldágra vergődnöm vele, kifelé meg tudtam mutatni, hogy van valami, benne annyira él, hogy nem tudja megmondani azt, hogy hány óra van. Hm? És én ettől féltettem a bokácsot, féltettem a csidet, téged és magamat is, mert ismerlek benneteket annyira, hogy égtetek annyira a pokolt tüzében, hogy, érke, hogy elszenvedhettetek olyan égési sérülést, aminek következtében így fogtok viselkedni, hogy nem tudjátok megmondani a pontos időt, mert valami teljesen indiferens mondatot kezdtek mondani, hogy Orbán Viktor, hm. vagy tudja. Itt a különbség a zsidó és a keresztény felfogásmód között, ő a pokoltűzéről beszél, mi a tűzről beszélünk. Ez szép hasonlat. És akkor úgy lehetséges egy újabb szintre lépni, hogy hát annyira megégtem, hogy már nem volt érdekes a sebekkel foglalkozni, és akkor tényleg az, az a... Ugyan én, tényleg én is elkezdtem a Youtube csatornámat, és az volt számomra a döbbenetes, hogy elképesztően sok téma van előttem, amivel mások nem is foglalkoznak. És akkor ez, ez életerőt ad. Hát ö, mindenki Orbán Viktor köldökét nézi. Hát nem is érdekel. És akkor csak ez, ez nagyon nehéz elfogadni, mert én is az ő köldökéről estem le ha emlékeim nem csalnak. Nem, igen, Fidesz alapító vagyok. Te is? Bocs, igen. Köszönöm. Csak mondom azt, hogy, hogy, hogy, hogy a, a, a tűznek rendkívüli szerepe van a, a lélek vonatkozásában. Szerintem, csak azért van, a Pokol tűzébe akartam belekötni. Értem, hogy Pokoli volt az elmúlt 40 év, de nem volt értelmetlen. Szerintem. Egyfelől, a másik pedig az, hogy egyáltalán tűznek kell lenni. Tehát, hogy tűz nélkül én nem tudok élni. Az világos. Nem jó, az idó, Mert tudod, hogy a jóistennel kezdted, hogy ő, Tudod, hogy miért égő mert mondja hogy a Jóisten, hát nem bírnád elviselni, Igen. hogyha alátnám. Így az van, ezt ma, ma nagyon profánul azt mondják, hogy a, ha valami megsebez, az valójában... Nem, hogy, hogy szokták mondani, bocsánat, mindjárt eszembe itt az eredeti mondás, hogy ami nem öl meg, az megerősít. Ez nem igaz, csak közelebb, közelebb hozza halált. Tehát, hogy... A, Igen, és ez segít. Segít abban, hogy az ember a, jobban elfogadja, vagy könnyebben elfogadja a halált. És a, tudok valamest menni veletek, mert amikor én egyetemistaként a magyar Szak mellé a kommunikációt választottam, akkor azért választottam azt, a magyarszak mellé, mert azáltal állt a legközelebb a, az íráshoz. Újságíró a szakirányon végeztem, és az elmúlt húsz évben igazából meg, megfordult a dolog, hogy inkább az újságírással foglalkoztam, sem mint az irodalommal. És el kellett telni ennek a 20 évnek ahhoz, hogy helyreálljon a rend visszarakja az ember a fejébe azt, amit eredetileg elképzelt, és nagyon egyszerűnek tűnik az, hogy az ember azt mondja, hogy ja, hát én nem is ezt akartam, de tényleg ez a felvírás, ja, hát én nem is ezt akartam valójában csinálni, hanem a másikat akartam a, az egyik segítségeként. És amióta abból a részéből visszavettem, és elkezdtem mondjuk tanítani, az elképesztően felszabadító érzés volt. És um, nem azzal voltam elfogalva, hogy egyébként ezt a 20 évet a kárba veszendő dolognak lássam, vagy, vagy úgy érezzem, hogy ott valakin meg kéne bosszulnom bármit is az elmúlt 20 évben kaptam hideget, meleget. Tényleg a, én tényleg nagyon sokat kaptam, és nagyon sokat már a szó negatív értelmében és pozitív értelmében egyaránt az újságírástól, de valójában én nem ezt akartam csinálni. Szóval nem hibáztathatok senkit azért, amiért úgy viselkedett velem, ahogy egyébként a társadalomban ezzel a szegmenssel viselkednek. És onnantól kezdve, hogy egyet ebből hátraléptem, ez a dolog ilyen nagyon távoli váltűnt és nagyon nem vágyott dologgá amúgy. Még egy dolog, és aztán odaadom a csídennek, a stafét akkor is, hogyha nem akarja elvenni. Tehát én valójában nem elég, hogy tűz kell, de hogy eléggé szóképzavaros legyek, kell egy fordulatszám is, ami kiváltja a turbóhatást. Mert turbóhatást nélkül nem tudom magamat eléggé, nem tudok eléggé átlényegülni, és azt adni, azt feltételezem magam, hogy azt tudom akkor nyújtani a világnak, amit csak én tudok nyújtani, akkor is, ha egyébként erre egyáltalán nem tartanak igényt. Um, ez a tevékenységem, amikor ezt elkezdtem, akkor még bipoláris személyiségekről viszonylag keveset beszéltet. függetlenül attól, hogy 74-ben is viszonylag kevesen jártak pszichológushoz, de valójában én aztán semmi más nem csináltam, mint hogy a környezetemet is olyan magas hűfokra hevítettem, amiben egyébként azt feltételeztem, hogy a világot úgy tudom megmutatni másoknak, amilyen állapotában egyébként normális hőmérsékleten nem lehet magyarul. Kihoztam az emberekből egy dolgot, de ahhoz be kellett őket, bele kellett mozgásba kellett hozni, indulatba kellett hozni, pozitív-negatív indulatba, és ez általában szidalomként hárult rám, vagy eset vissza rám, elsősorban gyerekkoromban, és ettől azóta se tudok szabadulni. Tehát nem nagyon hosszan, de olvastam, ugye Magyar Márton bejelentette, hogy engem leszerződtetett a kontroll, és például a, a, a magyar orvosok micsodája, milyen mi, van annak? Kamarájának, még egy korábbi talán a ami fontos asszony, hál' Istenet nem jut eszembe a neve, arról írt a magyarnak, hogy én milyen rossz választás vagyok, majd én egy lehetetlen alak vagyok, és én azzal szembesültem, mintha az iskolában lennék, csak akkor nem láttam azt, hogy a többiek engem bemúszeroltak, hogy miért kell engem ebbe az osztályba fölvenni. És aztán eszembe jutott, hogy én írok ennek a nőnek, de könnyű eszembe jutott, hogy mit mondanék én neki. Hogy én nem is vagyok olyan, mint ennek lát. De hát ő biztos ilyennek lát, de az, hogy ő ilyennek lát, akkor ő mindjárt veszi magának a bátorságot, és annak, aki engem leszerződett, mindjárt azt mondja, hogy ezt mennyire rosszul teszi, beleért, vagy aki engem leszerződtetett, az tök normálisan viselkedett, és azt mondta, hogy lehet, hogy ilyen meg olyan múltam van, de ő a jelenem miatt vett engem föl. Tehát, hogy néztem a velem kapcsolatos reakciót, arra gondoltam, hogy édes Istenem, csak én ezt ne kövessem el, mert hogy ha ez a nő tükörben néz, akkor nem látja azt, hogy nem is gerép, hanem gerép a köbön, vagy. Én nem is tudom, hogy micsoda. Az van, hogy itt tartunk, igen. De nem az, hogy az emberek ilyenek. Egyébként korábban is ilyenek. ilyenek csak, csak a Facebook miatt nem lehetett őket látni. Pontosan. Szörnyűek az emberek, és csodálatosak egyszerre. Hát persze. Igen. Nem szabad ezt az egészet komolyan venni, még akkor is, hogyha a Fidesz egyébként tényleg sok mindent tesz az emberek ellehetetlenítése érdekében, és hát ebben nyilvánvalóan benne van, van meg, hogy ezek sokkal fiatalabbak, mint mi. Tehát nekünk már nincs annyi hátra. Üdvözlünk a Névtelen Akkoristák klubjával. Igen, de ti még tovább lesznek Névtelen Akkoristák mi, ke mi ketten a bakáccsal. Tehát majd nem egyszerű, mint Akkoristák. Én drohos vagyok. Akkor drogos. Minden. csak mondom. a kérdést. Alkohol is drogos. Hogy én a Fideszt nem megszüntetni akarom, hanem meggyógyítani. Akkor is egyébként, ha a Fidesz nem tart rá igény, akkor nem ott tart, akkor beszélgetni akarok vele. De ő nem akar velem beszélgetni. Azt én belépek a kontrollba és azt mondja, eltaposlak. Én meg azt mondom, hogy mit követtem el? Hú? Legyen az első... Voltak olyan nyilatkozók, akik nem szerették a Fideszt. Én nem mondtam ilyet. De nem fogok most. Hát érte, ott van anyám egész múltja, ami, ugye, amit elkezdtem ott még az előző életemben feldolgozni, 25 papír, svéd papír, ilyen papír, olyan papír, hogy miért nem mentek innen a pitlibe? Függetlattól, attól, hogy lehet, hogy Amerikában sem lenne jobb, de nézem, hogy anyám hány neve volt, hány papírja volt, hány svét papírja, csak hogy túlélje ezt a kibabrát második világáború és az előtte lévő időszakot. Meg tudom nektek mutatni legközelebb ha Na, a <síthat> Én jól nézek ki, de te meg megfiatalodtál. Hát ez a mai nap, de a Csidernek akartam odaadni az izét a stafi De ő nem is néz ki jól, meg nem is fiatal. Te még nem is vagy kedves. <hállítás> <hállítás> <hállítás> <hállítás> én e, szélesen átveszem a Stafi-tabotot, csak tudni kéne, hogy milyen számban beszélünk. Szóval, hogy... Nincs, hát beszélgettünk. A fiala rácsodálkozott arra, hogy létezik a jelen, és a jelenből sejthető a jövő. Rettentesen bántotta őt az, hogy az, amit az egyik kedvenc szokása, hogy másokkal beszélget, az, az negligálják, és hogy nem tartják. Tehát képzeld, a fialában szeretem azt, hogy ő szeretne másokkal beszélgetni ez ez egy egy... veszélyt lát abban, hogy én beszélgetek. De ez jó, jó, minden, minden ilyen ilyenben veszélt. A Péz veszélyes. Ne A Fidesz, fidesz még uh, koncert uh, közönségben is, is, is veszélyt lát. Igen, ez a koncert közönségben is veszélyt lát. tehát hogy, tehát a rojongókba is lát az, hogy, veszélyt. Igen. Az, hogy aki aki valamit is mond, az azonnal letámadás valág, vagy letámadás áldozata lesz. Szóval az és egész pályás. Hogy akivel ismét mond, amíg kívül a kívül Igen, igen. A igen. A igen. igen. Pillanatok alatt. Igen. Pillanatok alatt. Márciusban nekem elég volt verseket mondani a színpadon. Hát ez így van ott az én kerületemben. Ráadásul, 12. körülön is az egész Fidesz frakció az, volt elfoglalva, egészen a, nem tudom, a, a keresztény államtitkárig, hogy, hogy én miket mondok. Jó, én értem, szóval... őket addig haték, hogy ez a dolog, amíg a félelem terjedni tud. Ugye nagyon érdekes Te az ő a... Ő, ha gyerekeik olyan iskolában járnak, ahol így járnak el velük, hát kivennék onnan a gyereket. Mármit most... Nem. Nem vennék ki. Hát én kivettem a gyerekemet, a de most nem, nem magamból kell, Tehát egy keresztény iskolába kivettem a gyerekemet, mert azt gondoltam, hogy nem keresztény, elvek szerint uh, tanítják. Ő, azért a... nem mennék ki, mert ugyanabban be. a, a szisztémában dolgoznak, mozognak. Nem csak azt, hogy ott akartam befejezni a dolgot, hogy nagyon érdekes, a félelem hatékony és rettenetesen, könnyen törik, tehát egy pillanat alatt múlik el. És bizonyos szempontból azt kell mondanom, bár én Hát azért, de drukkolok, nem a Magyar Péternek, vagy ha ennek legyen vége, de nagyon érdekes, hogy ők magukat szüntetik meg ezzel. Tehát engem most bűnözők fenyegettek, és akkor mondtam nekik, hogy ö, értsen már meg, hogy nem félek semmitől, a haláltól se, és azt gondolta, hogy, hogy nem mondok igazat. Egy fenyegetésnek addig van jelentősége, amíg félelmet kelt a lelkia. Pontosan. És néz a szemembe, és fenyeget. Tehát olyan nézésen volt, hogy hú de unom ezt. <gül> igen, igen, igen, igen, Kicsit olyan, mint a, a, amikor um, szimbólumokat próbálnak elvenni. Lásd kokarda azért tud elvenni, mert te nem hordod Ha hordod, akkor nem tudja elvenni. Hogy? Tehát, hogy oda megy mindenki, és egyesével lehet egy, vagy igen. mi történik. Igen. Ugyanaz a félelem. Ha megtapasztalod, meg láthatod, hogy mi történik olyában, semmi ez a világon. És akkor mi Mi történt? Holnap is fel kell a nap, és uh, mehetünk tovább te Azért mondom, hogy de ne a Fideszről beszéljünk, szinte minden rendszer bukásának egyik oka ez, hogy... rész nevetségessé válik, az már a fenyegetés a nevetséges válik. Tehát, hogy öreg emberek feltartott, úgyanállnak, a nem tudom, a, a, mindig a saús eszkodjött eszembe, hogy az utolsó beszédét, ahogy kifityolíték meg mindent hogy ott áll az öregember szóval is, szóval nevetséges az egész. Venezuela megszüntette a, a, nor, a Norvégiába, osztotta ki a, a, a, a, a Nobel Békedíjat. Béke Nobel Békedíjat, és megszüntette a, kül, a külügy, min, min, min. Három nap alatt. Megszüntet három a nap nék. alatt. Szerintem Venezuela most nevetséges. Jó, Én is lemaradtam. Az, az a béke Nobel díjat ez a. Az máci... nőnek adták. Vagy hogy hívják? Igen. Igen. És mi születette És a Norvégi nagykövetséget, tehát a Norvégiában lévő nagykövetségüket megszüntették és három nap alatt úgy sure. ja, ja. hát ez az egyik, a másik, meg a Trump. Na hát jó. jó, jó, jó, de, de ez még a... egyébként azért ment el Igen. Izraelbe, hogy ott aztán méltó körülmények között ünnepelje meg, hogy megkapta a Nobel békedíjat. De közben, közben egyébként van egy soha a történetben, mert a, a nő, mert Trumpnak a Nobel-díjat, mert hogy Trump javasolta őt is korábban. Igen, Igen. Igen. Csak azt mondom, hogy így érdekes, hogy egy pillanat alatt lesz vége valaminek. Saját a valami is akkor. javasolta, igen. Vene szósan ah, édesem. Hát, hogy saját magát nem javasolhatta, Per javasolta is akár. De javasolta magát, sőt, hát ezt várja, hogy novédiat kapjon, persze. persze. Hát gyakorlatilag most itt legutóbb, ott, ott Sárvánesseiben mm. azt mondta, hogy ő intézte el az Orbán előző győzelmet, és most persze. a jövőre nyerni fog, azt is ő fog elintézni. Igen és Orbán Viktor nem tiltakozott. Ezért gondolom, hogy... Pedig nekem se a Putyin ne avatkozzon be az itteni választásokba, se a Trump. Avatkozzon bele a Bakács, meg a Csíder, meg mondjuk a Pion. Mert mondjuk még joga is van hozzá. Ha én Orbán Viktor vagyok, akkor azt mondtam volna, hogy jó, ez veszélyes, mert hogyha a Putin és Trump támogat, akkor lehet, hogy megbukunk. Tehát az tényleg azt gondolni a magyarokról, hogy a bocsássál meg, bár én is magyar vagyok. Tehát, hogy támogatja Viktort, a Trump, meg a Putyin. Mi van? Ki kell mennem pisilni. Olyan hülyeség, olyan szintű ö, nyomásgyakorlás ez, ami szerintem... Ö, én most a munkásosztályban vagyok, jót Ebben az nagyon érdekes, hogy ugyanakkor egy mai Facebook bejegyzésében, ugye a Kaposvári Fórum van egybe most volt Lázár Jánosnál, azon értszelődik, hogy ő csodálja, hogy az Amerikai Egyesült Államok, vagy személyesen Trump nem fogta ott Orbán Viktort, hiszen Orbán Viktor annyira olyan skillekkel rendelkezik, hogy őt ott valójában, mint 800 gébert lehetne alkalmazni, és milyen jó, hogy hazajött, mert hát mi lenne ebben, az országgal Orbán Viktor nélkül. Miközben egyébként a Trump olyan mértékben tette nyilvánvalóvá Orbán Viktor jelenlétében, hogy ő csinálta Orbán Viktort, hogy Orbán azt Viktor zavarában ott integetett, de arra nem volt módja, hogy azt mondja, hogy nem. nem. Azért erre van esély, mert valahova kell menekülnie. Én azt mondom, hogy Putyinhoz menjen, hogy a igen, azt érted, Tehát azért azért az biztonságos. Igen, nagyon biztos, ennyi. Az a helyzet, hogy tényleg vannak, mert a kommunikatív dolgok. Én ebből a testbeszéddel, talán pont a te hogy valakinek írtam, és válaszolt, és ő azt mondta, hogy ő egy olyan YouTube csatorna, aminek nincs arca. Tehát ő csak közé teszi ezeket a videókat. És ő nem beszél. Mm. Nagyon szeret. Még ez még akkor volt, amikor az a szegény Márkizai zavarba hozta a Dobrev kállát, hogy kinek a kezét fogdossa. Mm. És vagy nem fogdossa, bocsánat. És hát ugyan így ki lehetett elemezni azt is, hogy Orbán Viktor milyen zavarban volt hozzátéve, ugye reggel, amikor még mentek előtte gödöllőre valójában a Lázár Jánossal folytatott beszélgetésben maga se tudott magyarázatot adni, hogy mit keres ő sármeseiben. Hogy miért hívta őt meg a Trump hát ezt mondom, hogy... De ha engem meghívna a Trámp, én is mennék. Igen, de most... most nem gondolod, gondolod, ne. Figyelj mit, amit a Budi ellen mondott, hogy neki még nem volt olyan umrája, ja. ami ne érte volna -e meg a legkisebb strapát. Hát figyelj, nekem rosszul érzem magam a Trumpnál, és ha legközelebb elhív, nem megyek el. De hát nekem megéri a strapa. De azért, mert a Trumpban van valami mély jellegű. A Putin hívna, nem mennél, mackó, ne végéskedjél. Hát igen, igazából az, hogy a, a... Nem, a Trump nem ugyanaz. A Trump, Trump tényleg még magából is miért csinált, miközben igen. erről beszélt, mert még azt is kihangsúlyozta, hogy de, lehet, nem értenek vele sokan egyet abban, hogy Viktor nagy vezető, de csak ő maga számít, már mindig Trump. Hogy hívták a Wagner vezetőjét, aki meghalt, mondom, hogy Prigozin, Prigozin, Prigozin, annyira okos volt, hogy olyan szobában, lakott, ahol nem volt ablak. Tök komoly. Okay. volt. Hát, nem, még... hanem repülőre szállt. Hát nem is felszállt egy repülőre, igen? Hát ezért mondom, hogy érted, de azért a Putyin azért szerintem más. Mi van a snowden -lel? Nem tudom. Lél még? Nem. Ő például az a kö... Igen. Nem. Nem, szerintem or még, azért... Oroszország nem biztonságos. Ha ezt a békét mondjuk a... Putyinak lehetnek köszönni, és a Putyin hívta volna meg az Orbánt, hogy ő ott egyébként kimentette volna magát, vagy ugyanígy elment volna erre, nem tudok válaszolni. Hát azért, amikor a sziátót küldi Kínába, hát az nagyon nevetséges. Rácsom az utolsó sorba megy, az, az, az, az én nem is tudom, ha én vagyok sziátó, egy kicsit bemüljem. Érted? Ő is Izrael is a külügyminisztert küldte, amúgy a sármességi találkozóra? Nem tudom, olyan, de a fotóban előttem olyan nevetséges a fotó. Uh -huh. Látod a, ezt a Kim Jong-un. Kim jong, Kim jong állat jó a feje. És, akkor és divatot, teremtem divatot teremt amúgy. Divatot Az, az van, hogy az a zakó, amit ő tizen éve hord, az az összes, az az összes gyors ruhás, áruházban ott van. Mm. És mindenki azt hordja. És senki nem szól egy gydös szót sem, hogy amúgy úgy öltöztök, mint kibromul. Fullon. Mi az álmodsidre? Mit szeretnél az élettől meg? Még... Figyelj, ja, mert én most van, kellés, mondom, hátra. nagyon lelkes lettem, hogy mennyi műsor lehetőség van, de ugyanígy a imó hát, művektől hát. is fel vagyok lelkesedve. Hát a kejfeje az kurva áll, tehát egy csomó pénzt költök rá, de hát ugye az, az csak azért csináltam, hogy legyen egy ilyen menlevelem. És tényleg azt gondoltam, hogy értékelni fogják, hát tévedtem, Mesélj magadról, csibe mit szeretnél? Mit, mit, mit adjon az élet? Hogy mert... vagy te úgy, mint újságíró, mint költő a tekintetben, ahogy a Ó, oh, -e meg... oh, már, oh, már, már egy jó ideje nem, nem írok újságot, és e, már egy jó ideje költőként sem tartom számom magam, nem, mint hogyha... És akkor a költőként tartottam olvasz hogy Hogyan hanem. megy? Vagy hogyan ne menjen? Az most éppen megy, megyeget, talán mégsem, mégsem ér véget a karrierem, az erzsébetérem, mert változnak az idők, de nem gondolom, hogy, hogy életem végéig, vagy akár a nyugdíjkor határig. Nem hallottam a visszakérés, hogy meddig? Szóval, hogy a nyugdíjkor határig, nem gondolom, hogy seröskeleket fog fogok pakolni. Azt gondolom, hogy lesz még nekem, helyem, vagy célom, vagy ö, dolgom, a sajtóban is akár, vagy akár az irodalomban is. Meg akár a zenében is. Most éppen egy picit ilyen parkolópálya, most ilyen, ilyen hétköznapi, prózaibb gonjai vannak, mint hogy költözés erőt, állok már megint, megtalálni a kis helyemet, nem a világban, hanem hát, mondjuk van, valamelyik kerületben. Hol hogy? Van a Mert ugye eladják a lakást. És nem én veszem meg, ugye? Noha, igény volna le. De... Nagyon jó hiteleket lehet felvenni. Oh, oh, lehet, mire hát, de, de mire vagyok fel jelzálóban? Vagy munkás hitelt, nem akarsz? 25 éves korig föl lehet? Oh, de én vagy. Múltkor elképtem. Szóval próbálok szóval szépen. Szépen. Szépen. az előbb mondtad, hogy nem vagyok kedves kért... a fára. Múltkor a dohányboltban a, a, a személymet, ami a, nem tudom, hogy. Jó, hát lényegesen ilyen rövidebbre voltam vágva, és lehet, hogy a csak így fölötölni akar. De tény, hogy elkérték, és azért hát már majdnem 20 éve. Sőt, titeket húsz éve. A Nikati Kis? Tizenegy? Tíz, tizenegy. És mi zövegjük ott? Ez nem kilenc Nem, ezer a Havi Budapesti Szlampoetri Klub volt akkor ott. Igen. Havi? Havi Budapesti patrik Klub volt akkor ott. És ő már, ő már járt oda És És egymásra ott nézni, ott. és egymásba szeretnék egy pillanat, volt? Azt hiszem, valami is mi történt. Hát, ö, akkor én még voltam. Én meg ugyanemzetes. És akkor így ilyen, hát már-már római és júliai. És akkor ahhoz mit szólunk? Bár szívesen hallgatom a folytatást, csak a népszavagyság jutott eszembe, hogy most az archívumot pénzért lehet igénybe venni a média szállta, miután hozzá ideig egyáltalán emleted igénybe venni. Hát haladunk. Haladunk. Ez a... De erről az opcióról én még nem hallottam, én csak a... én tartottam, hogy g mobile nem, nem, most ismét előkerül, csak pénzért. Értem. És akkor mindjárt felmerült, hogy azért akkor már inkább az árkánom. Egyébként persze, én. hogy inkább az árkánom. Szóval az a... Mindenből kettő van. Csak belül nincs kettő. De, te meg én. Hát igen, de ez nem pont ugyanolyan. De az átkának. Kézzel a a szóval szóval hogy miért beszélgetek veled? Megvillá vagy. Egy. <laughs> kettő, <laughs> de hosszabb válaszok vannak, és aztán... A vége most már mindig azt mondom, hogy történelmi okai vannak. És ebben van valami. <hállítás> A toleranciára vonatkozóan mi példamutatóak vagyunk. Hát rengeteget veszekedtünk, nem? is azon is a gondolkodásunk, nem? Nem tudom. És már mióta csináljuk együtt? Hát végül ki. Nem tudom, mert biztos 30 év, nem? Hát azon a kezdetkezdetekkel, igen. Na jó, de képzeljétek el Magyarországon, ez retentes probléma. Azok, akik nem azonos véleményen vannak, azok utálják egymást. Hát általában, igen. Jó, hát most mondta, hogy szeret, pedig hetero. Tulajdonképpen az a, a, tehát ugye én titeket meg úgy ismertelek meg, hogy együtt dolgoztunk, és az megint egy másik lehetőség, a bakácsal is. Mm. Tehát én azért az ismer, az iskola után, azért alapvetően az én mert az mind a munka hozza, tehát számomra azért is elképzelhetetlen, hogy ne dolgozzak, mert hon, hogyan lesznek emberek. A szerelmeimet egy időben a magyar rádióban szedtem föl. Elnézést, bocsánatot kérek, tényleg. Volt ő, Gabriella, ő egy fuvolista volt, fantasztikusan szép lány volt, és F. Judit, aki a főnökön volt, és a válláns írtam ki az összes szerelmi bánatomat, hát örökké vizes volt a válla. Mondtam neki, hogy fuvolista, mit kérdezzek tőle, és akkor azt mondta Judit, amit általában néha. Mo és akkor én most szégyelem is mondani, hogy milyen hangszeren még. De ezt természetesen nem kérdeztem meg. És egy helyen, tehát hogy, szóval azt nehezen tudom elképzelni, hogy... Az Eszterházi Pétert is a Magyar Rádiónak köszönhetem, a Honpolát is a Magyar Rádiónak köszönhetem. És az Eszterházról is jártál. Nem, de, a, a, de az esterház ismerettsége, Én és szerint. az, hogy a, a Krisztál egyik jubileumi születésnapja már a nagybeteg eszterházival megtörténetet, az mind-mind a magyarát jön. Köszönhetem a munkámnak. Igen. Annak a munkámnak, amiben most meg vagyok szólva a Mandiner és a magyar nemzet által. Szerintem köszönöm, nagyon fontos volt, hogy amikor megkértél, hogy egyszer helyettesítsenek, és megtettem, akkor föl is jelentettek a bíróságon nekem. Illetve azért de annak érdekében mondtam, sikerült tenned valamit. Jó, de, az... jó, de akkor is folytatódott a kapcsolat. Mészáros Imi Aztán... Blues. Azonnal betöntöttem a... a... Golymotorosok. <gül> Rám rámbozta a teljes golymotorosokat. és <gül> utána is ráhívott. Miért Tehát tényleg a rádió, az igen. Azért, hogy mondtad ezt az utcát, ezt is őszintén mondom, hogy tényleg akkor, akkor vettem először észre a fialát. Hm. És azért tényleg igaz az, hogy szeret beszélgetni. Beteges, de igen. Az kétségtelen. Olyan nincs, hogy csak úgy felhív. Csak azért mondom, hogy, hogy ha, te... ha a magyar közélet nem bírja elviselni azt, hogy te, te csicsa jóba vagy. Nem mondanám. Már nem. Bólyó, ha voltatok, tudom, nem? Én például vele is megbeszéltem a kontrollt, és nem fogom kibeszélni természetesen. De hogy nem állhat-e közénk az elkövetkezendő hetekben ez, én erről nem vagyok száz százalékosan meggyőződve. Jó, akkor másként mondom. Nem tudom, hogy a Navracsics. E Mit gondol rólam? Emlék, valószínű, hogy most már nem szabad neki semmit se gondolnia rólam, tehát azért ő már becsicskult. De emlékszem arra, amikor a, a, a kövér lá... olyan dolgokat mondom, fú, ma mindegy. Felébredte a bemúriad. Hát nem azt nem kellemetlen dolgokat fog. Kövér László és kapói, aki egy milliárdos volt, a között én közvetítettem. Mégis a Navracsics is segített ebben a Az volt a nagyon vicces az egészben, hogy éppen munkanélküli segélyért álltam sorba, és amikor fölvettem a telefont, olyan kellemetlen volt a sorba beszélgetni ilyen nagy, csak akkor mindig ki kellett mennem, és már kezdett tele a tököm, hogy háromszor állom, de a sorba azért, hogy ezeket az embereket összehozzam. Nem sikerült végül, kapuj meg is hal, de mindegy, mondom neked, hogy. Én azt gondoltam sokáig, hogy az a közös a Navracsicsal egymásban, hogy veszprémiek vagyunk. Van egy, van egy üzenet, ami érkezett hozzám, amely nagyon hosszan arról szól, hogy szívesen venné ha a kapcsolatos nézeteidet kifejtenéd. Fraind Ezenkip... Tamás, Fraind az más. Nem, Freud. A Freud. Sigmund Freud? Nem, nem, nem. a, a, a, Franta, a, a Tamás, jó, Franta, jó, csak pont. És, és küldött mindenféle érettségi táblóképeket. is, ami alapján, mintha az lett volna, hogy ti nem voltatok osztálytársak. Mert egy osztálytársak voltunk, hanem mondok egy példát. Iszonyatosan sok sőt megittünk, ő szakszafonozott, én verset mondtam a helikonon. Annyira részek voltam, hogy többször mondtam el a verset, például a publikum egyik részének, második, harmadik részének, Emlékszem arra is, hogy anyám hogy megdöbben, amikor a tamással annyit ittunk, hogy például az ilyen 17-18 éves vagyok, hogy csöngetek, és kinyitja anyám az ajtót is, hogy kinéz, nem lát, mert négykézláb vagyok. Hát mondhatjuk, hogy az nem kapcsolat. Hát ez, van, ne, ne. Hát tagadjon. hú, jaj, ne. Jó, jó, jó, jó, írt? E, nagyon tiszteltem, szerettem, sokra tartom a, a tudományhoz való viszonyát, állati hülyeségeket ír a ganjáról, azért mert most megmondjam, hogy miért nem mondom meg, és ő a Magyar tudományos Akadémia elnöke. És képzeljétek, ha az értelmiség árulásáról van szó, rá gondolok. De az osztáltársad volt én b voltam, ő C-s. Oké, oké. Igazatok nem... van, nem volt az osztálytársam, csak... marommal. Csak csak a... hülye magyarok. Hát a Lóvasi csak. László gimnáziumban azonos életkorúak voltunk, ö, nem tudom, én, én általános tagozat voltam, mert én buta voltam, ő meg talán matek vagy valami. De hát együtt lógtunk, de nem igaz az egész, a bakács hazudik és lop. Hát, nem találni, de E azt áruljátott hogy... unna, unna azt, azt árul a... el nekem. Nem viszont... is volt. Nem is volt, ha elkapott. Itt van, itt van. Tudom, azért mondom, hogy elkapott. Tisztelt fiala úr, x nak hívnak, nem oda a többi adaton megnézhető az oldalamon mindig élvezettel néztem a műsorait, és mindig Jó, tetszett Sönd, karcos, őszintesen, mindkettő március 9-én születtünk, én 71-ben, amelyet írok most önök az a legutóbbi magyar közönybe Bakás Tibornak tett kijelentése, hogy a legjobb barátja volt az MTA elnöknek, Frajn Tamásnak, ez felkeltette érdeklődését, mert BT pontosan a nyilatkozott a Frajn Tamásról, fiala János, kinek a visszavonulása lenne a közállapotok, akár olyan, ami elgondolkodná ne az embereket, bakács én leborulnék a keresztelő előtt, imádkoznék, amikor Frajn Tamás feláll, és azt mondja, nem, akkor. E ha nem bánja, engem érdekelne ez az országos haverság közöttük. bakács úrnak is írtam, de nem tudom, megnézi-e így biztos, biztos, tehát neked is írt. Ha önnek is írok, akkor elkövették ezt a szerintem szenzációs hét, és szerintem az embereket érdekelni, és ezt a műsor csak 12 ezerrel látták. Nézzék többen. Azt mondom, hogy mindketten BT plus FT 1959-ben született, csak BT évesztes, ezért egy évvel FT alatt végzett. Sok mindent nem lehet tudni FT gyerekkorára, azt például nem hinném, hogy 1995 annyira érdekelte volna a vallás, mikor felfedezte a jazz, amiről ma is úgy gondol, hogy sokkal uh, majd elküldöm neked. Jó, nem jöttek Azt árult el nekem, gider hogy ugye itt szó van a beszélgetésről. És... Uh... A bakásnak vannak felnőttkorú gyerekei, nekem van felnőtt korú gyerekem, a barátnőmnek van felnőttkorú gyerekem, nektek tuktól már nincs felnőttkorú gyereke, hogy a, a 20 évesek és a 15 fölöttiek, azok például, Egyáltalán nem úgy beszélgetnek, mint mi. Tehát csak úgy felhívni őket, hogy beszélgessünk, nem lehet, előtte írni kell messengeren, Bacapon, hogy ráére, egyebek, és akkor visszaírnak, hogy alkalmatlan, meg egyáltalán egy csomó dolog írásban és képekbe megy. Ami nem azt jelenti, hogy nem beszélnek, de a, való kult... a beszélgetéshez való kulturális viszonyulásuk, teljesen értelmetlen mondat, egészen más, mint é. mi. Ez miből adódik? Vagy ehhez hogyan kell viszonyulni? Mert ugye, ha nem viszonyulok hozzá, attól még a végeredmény az. Tehát lehetséges, hogy fölveszi a telefon, de nagyobb fogja utálni. Ti a tapasztaltok, vagy nem vagytok kapcsolatban ilyen korúkkal? Valójában már mi is így kommunikálunk. Nem, mert csak úgy felépni? Hát nem nagyon szeretem. Rit tehát, hogy kevés embernek a hívását veszem fel. Alapvetően nem szeretek telefonálni. Kis csak... csak belőle, sos nem, sosem szerettem, és az nagyon... Tehát amikor én megismertem a telefont, akkor nagyon szűk körű dolog volt a telefon. Elnézsak a, a Zimmerhoz kell fordulna, mennyi időnk van még a hívhez? Szóval... Szűk körű dolog... De ez legyen benne! Ki Szűkörő dolog volt a nincs. telefon, és drága is. Mit mondasz? Nincs kontroll. Jó hely. ben <gül> bennem nincs kontroll, az esztény. <gül> Igen, és azt a telefont is lehallgatták természetesen, de hogy <gül> nem tudom, hogy A mostanit biztosan elhallgatják. Miért? A, melyiket nem. Szóval én egyáltalán nem, azért nem foglalkozom ezzel a kérdéssel, és egyáltalán nem, mert biztos, hogy hallgatják. Hát, nem tudsz elmicsálni. Ha, ha van egy okos úr, rajtad már lehallgatnak, ha na, mindegy szóval. De hogy a, a vezetékes telefon az egy helyhez rögzített fix, a idős, a nehezebben használható dolog volt, mint a telefon, és én 15 vagy 16 éves voltam, amikor elkezdtek bejönni a mobiltelefonok. És olyan nagyon fura dolog volt a mobiltelefon. És nagyon fura volt, hogy el lehet az embert érni akkor is, amikor úton van. Vagy nem otthon, egy helyben. Nekünk az, az első mobil, az nálunk egy telefon volt, ami, ami ekkora volt az aksia, így, ekkora és így lehetett felemelni, és volt hozzá egy vezeték, és ez egy Vestel 900, vagy nem tudom, valamilyen működésű telefon volt. Előtte egy darab kártyás készülék át rendelkezésre a kollégiumban, amihez nyilván sorba kellett állni, meg kártyára volt hozzá szükség, szóval nekem a telefon az, az ebből a szempontból nem egy a ilyen beszélgetős eszköz, mert sosem, egyrészt a, a kötöttségek miatt sosem tudtam sokáig használni, vagy hosszan beszélgetni rajta, vagy nem tudom, mint a filmekben, amikor a hosszú vezetéket így szobákon át, így áthuzigálják, és már eltett 30 perc, és még mindig dumcsíznak a telefonon, ez, ez nálam nem játszott sosem, és ehhez képest, a, amikor már SMS-ezni lehetett, akkor, akkor az SMS olcsóbb volt, mint a telefonálás és röviden lehetett közölni azt, amit szeretnék közölni, és aztán ez váltott át a, a mindenhol lévő és mindig működő, és azonnal el, elérhetővé tevő csetekbe, és az, az zajlik a mai napig. Viszont olyan hatással van rám a telefon, hogy hangüzeneteket nagyon ritkán küldök, csak a legvégszerű esetben. Tehát, hogy, és a mai, mai kommunikációba az is nagyon beletartozik, hogy az emberek nem telefonálnak, hanem hangüzeneteket küldenek egymásnak, és ilyen, nem tudom, van, hogy láttam, hogy is, hogy 40 hangüzenet egymás után, meg ilyen őrültségek is. Szóval, Igen, a a... mondom, hogy amikor beszéltem az egyik emberével, akit úgy volt, hogy meghívok, akkor ő például hangüzenetet küldött. A, a, a Fenyő Iván volt még olyan, aki rendszeresen hangüzeneteket küldött. Nekem két dolog jutról az eszembe, aztán odaadom a szót a csidernek, aki nem egy könnyen reagáló valaki. Egyrészt a szüleim hangja, az még egy nagyon régi üzemetrögzítő automata révén két kazettám megvan. Tényleg, mondtam, majd igen, igen, igen. És hát eh, ahhoz jó idegek kellene. Jó, azért kérdeztem. Az ahhoz jó idegek az. kellenek. Um, Hú de jó, hogy ilyen nincs nekem. Maga a gép nem működik, tehát megpróbáltam Hú. bekapcsolni, de nem működik. Uh, gyönyörű Sony elnézést, törvény is. Um, a másik meg, amikor egyszer voltam a Frejel egy ilyen tv 2 túrán, akkor ott sokat beszélgettünk, és egyszer kerestem otthon az anyukájával, a szüleinél, ott közel laknak egymásod, egy ilyen bonyolult rendszerben, akkor még itthon élt, és nagyon sokább vette fel a telefont, és mondtam az anyukájának, hogy elnézést nem akartam fel, kertem, azt mondta, hogy nincs ilyen probléma, nagy a lakás. <gül> és ez annyira megmaradt bennem. Milyen ehhez a telefonálásod és a beszélgetéshez való viszonyat csinder. látszólag olyan vagy, mint aki nem vagy barátja. Én régen mm, nagyon sokat telefonáltam. Nekem volt egy végtelintett telefonkártyám is még a, a, a mobiltelefonok előtti időben, ami ö, viszonylag magas összegért ö, ö, néhány telefonkártyának az áráért. Egy ilyen ö, megbuherelt telefonkártyához lehetett jutni, és ö, én akkor kiterjedt kapcsolati háló építettem épp akkor. Akkoriban kezdtünk el rappelni, és akkor én, de, ahogy később is vidékre voltam szerelmes, tehát tőlem másik városbelső lányokat kedveltem meg, vagy ők engem, szóval sokat telefonáltam, és ez kellett valami költséghatékony módszer. Én már akkor szerettem telefonálni, aztán mikor meglett az első mobilom is még szerettem telefonálni, de az utóbbi időben én is egyre kevésbé szeretek egyébként telefonálni. Nem azt mondom, hogy egyre kevesebben benne veszem fel a telefont, de szélesebben küldök hangüzenetet, vagy szélesebben kommunikálok Messengerem. Csak ott meg olyan bénák az ügye, hogy nem vagyok elég gyors ahhoz, hogy, hogy mondjuk akár megtetelítőleg is azt a tempót le, le tudjam venni, amit mondjuk ö, ö, egy számítógép előtt egy, egy, egy ilyen billentyűzeten messzengyelen tudok abszolválni. Úgyhogy nem mondhatnám, hogy könnyű velem, vagy nekem, vagy nekünk. Ö, de ö, csak még a gyökér visszautalva, hogy a, hogy a mai tizen, késői tizen korai... 20 éves korosztályon mennyire állunk kapcsolatban, vagy hogy, hogy beszélünk nekem. A munkahelyemen a kollégáim nagyon nagy többsége az, az 20 éves, és persze az ilyen munkából kifolyó, meg mindennapi ügyeket élőhangon beszélik meg, de van, hogy a, van, hogy a céges dohányzóban Messenger írok valakinek, aki ott ülveem szemben, hogy egy figyelj ide, volt már erről. Volt már erre példa. Nehéz. De hát velük is nehéz, meg velünk is nehéz. Mert hát amúgy veletek is nehéz nyilván. Ne Na, hát, nem lehet, hogy telefonálni be. Szóval. ide? Na, hogy ide már én nézzük meg. Repülő múlva vagyok, úgyhogy um, mentem a nyolc évvel és a 8 e előttem ült Raskó György feleségével. Nem van, hogy Nekem nincsen. Nekem sincs most. Hogy... Agrár, az MDF kormány idején magas tisztsége volt, és most a Tisza párt mellett, ah. és általában mezőgazdasági ügyekben szokott megszólalni, és kivételesen valami ismeretlen okból. Hát, Reméltem, hogy jól ismertem, meg roppant elegáns volt a feleségével, volt nagy valószínűséggel, remélem nem okozó problémát. Ilyenkor rettenetes dolgokat tudok csinálni. Csokkamera. És akkor? kamera. És akkor küldtem neki egy messenger üzenetet, miközben mögött álltam, hogy Fialá János vagyok, és hogy szeretném elkérni a telefonszámát. És zseni... én Eraskodval soha az életben nem beszéltem. Először is láttam a telefonján, hogy megjelent az üzenetem. Megfordult, megnézett, visszafordult, és elküldte a telefonszámát. Egy szó nem szól. És ez jó. És ez annyira rendben lévő. Azóta sem beszéltünk, jutott is eszembe, hogy fel kéne hívnom. Ő, ő, ő, ő például, igen, fel kéne hívnom. Um, így. Most az a helyzet, hogy itt van a stábban nek futnia kell, hogy elérje a hévet, mást én viszek haza, a harmadik most éppen nem megy szállodába, mert van hol aludnia, Szállod és, és, tová és to további embereket nem sorolok fel, úgyhogy még miért mindenkinek a magánéletét kitárgyalnám viszontlátásra.